Тепер великий магістр знову посміхнувся. Тепер я став зовсім іншою людиною. Я давно вже не самонадійний, самозакоханий юнак, яким був колись. Тепер я, звісно, діяв би у десятеро обережніше і розсудливіше. А тоді принц тільки зітхнув і замовк. Та оскільки Пауль не наважився заговорити – Закінчив сам. А тоді ми з колишнім моїм другом вгрузили у нещадну бійку. В таку нещадну криваву бійну, з якої майже не мали шансів вийти живими обидва або ж поодинці. Зрозумій, хробачок, хтось із нас просто мусив загинути. І він загинув? Ну, ворог вашої милості мається на увазі. А звідки ля ти взяв? Здивування графа здавалося таким природним, що Пауль мимоволі упіймався на гачок. «Бо ваша милість живі, отже, ворог вашої світлості. Тоді, під час війни, мій ворог теж лишився серед живих. А хто ж тоді? Хелена, кохана моя Хелена, і його кохана теж. Ні він, ні я не померли». Загинула вона. Отак, мій хробачок, ваша милосте. Так, безперечно, так. Тепер би я двічі, тричі подумав, перш ніж вчиняти те, що вчинив у ті буремні роки. Але тоді життя здавалось мені простим і зрозумілим, немов голий стіл, навіть з катертиною не покритий. Ми грали один проти одного і програли обидва. Бо наше кохання, кохана наша дівчина, моя Хелена, померла страшною, наглою смертю через нас обох. Ця смерть навіки випалила мою душу, немов безжальне сонце, що випалює піски і каміння пустелі. І що ж тоді зробили, ваша милість? Тобто, що саме ваша милість з тим ворогом, Невже не спробували розшукати його і вбити, відібрати життя так само, як він відібрав життя у коханої дівчини вашої милості? Життя у Хелени він не відбирав. Не відбирав і я. Ніхто з нас безпосередньо не вбивав її. От бач, ти й досі не розумієш. Пауль зібрався було заперечити, мовляв: "Чого там Усе ясніше сонця ясного. Та його зупинив суворий погляд великого магістра. Ми змагалися один з одним, юначе. Змагались заради неї. Доки замість законного призу переможцеві вона не перетворилась небезпомічну на заручницю нашого змагання, так само, як перетворилась на заручників решта наших близьких, обидві наші сім'ї. А безчесні люди не церемоняться. Безчесні люди безжально знищують заручників. Сталося так, що насамперед вони відібрали дорогоцінне життя в Хелени. І не тільки життя, а й дівочу цноту. Почувши таке, Пауль мимоволі здригнувся. Грав же, ніби почав розмірковувати в голос самі з собою. А розшукати і будь-що вбити ворога? Так, це був вихід. Та раптом сміхнувся знов-таки сухо і ледь чутно, потім докінчив. Єдиний вихід, який тоді здавався мені достойним. Твоя правда, Хробачок, я справді намагався зробити це, так само, як і той негідник шукав зустрічі зі мною. 27 червня 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. «Он він, он там, на невеличкому пагорку, окрай поля, що перетворилося сьогодні на поле Кривавої битви. Ракович, куди? Ну, мосій, скажений. Ні, там він. Ах ти ж, хто? Він, він!» Стривай, но байстрюче, я тобі хто? Де? Він. Йдийно до мене зраднику. Але за три кроки від них у тучний чорнозем ляпнулось ядро, гніт якого майже догорів. Не маючи найменшої змоги пояснювати щось далі, Степан миттю скочив у сідло, пришпоривши коня і хижим птахом понісся у саму гущу битви, заразом витягаючи з піхов шаблю. Замить ядро вибухнуло, але вже десь далеко позаду. Та він навіть не озирнувся подивитись, що ж сталося з іншими сердюками. Це вже ані скільки не хвилювало Степана, адже там, на пагорку край поля, він побачив свого колишнього товариша, а з деяких пір кревного ворога Івана Богдановича. Нібито той сидів на коні, вдягнений у московицький драгунський мундир, дивився у бік шведського обозу, вперше обидві руки у боки і зухвало насміхався над невдахою Сердюком. Степанові навіть здалося, що Іван з верхньою, з огидою, промовляв до нього: Гей, ти, собацюро паршивий, підлабузник гетьманський, що примостився вози зоскуднілим королівським скарбом стерегти. Ото й уся твоя доблесть, а у битву кинутись боїшся? А може, шабля твоя затупилась. Чи порох у пістолі відсирів? Ах ти ж, а ще козаком колись називався. От тоді Степан і крикнув Стривайно байстрюче, а вже за мить не мчав, яструбом летів до того пагорка, де стояв.